Egunon eguerdeon gabon zuen zuleon gethorri mugaymerrak podkastera, do mugaymerz, eh, badak ez dute, eh, zuen videojokoen podcasta eta gainera, gainera, ba, daierze eta bioken mintza praktika ni brutal nauzue, barzela batek, eta horrein, bueno, horreindik, ba, daierze, irundik, zer moduz daierze? Kaixo, kaixo da nehi, ba, ondo, ondo desembarko, menche. Esan diate, e, e, azken aldean, e, ba, bueno, denbora nahiko naetorri dela. Bai, bai, euskal herrian azken aldean nahiko guraldio nahi izan dugu. Eta, bona, eta emazte dota asemea mendu denez, ba, hemen irungo parkeak ezagutzen. E, bai, bai, gelditu gabe hori... Ba e, esplorazio, parke esplorazio haiten. Inoiz, ez denuke pentsatuko norbait, egongo ziñatekela, gidatzen ez, irundikan, a, irungo eh, zonalde oberenak ezagutzen eta barrezta. Baina, <risa> <risa> <risa> bueno, ya, ya gauzagutxik arritzen digate, ya. Eh, <risa> eh, an <risa> Ander jaiozenean, eh, torrizen eh, pa, eh, nere mazteren ama, Eta esantzun irun polita iruditu zitzaioa. Ja horretatik, ja ez, ez, ez dut zer arritzen. Ja. Baina, zu morile, morile usita, pentsatzen zu horrek bazentzua duela edo ez? Ez que, bueno, haber, honortu behar da gauza bat. Irun aldatu da, eta e kale nagusiak eta, bueno, pase koloneta horrela, udan bat ez polita daude, osa... Baina, Claro gu bizizan garelamen duela oz, ba, ogeita mar urte, ba, iruntzela besta gauza bat, ba, klaro, igual daukagu besta irudi bat. Bai, eta bai. Eta horri atortzen dena ikustera, zatundu joa polita dago, pasokalan polita dago, gero eljunkal, gero Santiago dihudan zara e, e, bidegorri ira eta zonalde guzti hori baiaren zonaldea oso polita dago, orduan, bai. igual hori ikusten badazu, Eta juta mazara dakit zutara, edo, eh, zutara, bardoan, ez dakit begobieako leku <laughs> batzutara edo... E... Bentasako leku batzutara bardoan, jaz, baina. Eta, bueno... Mig supozatzu dela ere, pues, eh, kampotarro bateri erakustuen diozuna, erakustuen diozulako espresuki igual... Itxurroa zoena edo... Bixkat... Beldurtuko zoena. Ees? Bai, bai, izan lehi. Lehi gogunaan orkitu nintzen, eh, ni, ba, ba, zailtasu batean, zeren, ba, esplikatu behar nun... Eh, zer zen bidegorri bat, ez? Eh? Zeren, bueno, hemen badaude bidegorriak, baina Claro kontua da euskeraz bidegorriak daitzen diela, baina kasteleraz <laughs> ez daukasen zurek bidegorri <laughs> izen ame. Orduan, klaro, komentatu behar nun ba, ni, ni bizitzen entzela ba, bidegorri baten ondoan, ta hori gudan, nahiko politia dela zeren, ba, bueno, ba, ba ta, euria egiten ez duenean eta barrez, ba, bueno, naiko ta, bero egiten duenean, pos, leku oso ona da, ba, ba ez, dakite, ez dute esango eguna pasatzea, baina, bueno, arratsalde pasa edo horren hor mantabat jartzea eta ez dakit, ez? Bote bat egitera, hor lako, juvenil bat egitera. Okay. E, egiteko, ba, proposa izan lehikela. Eta, claro ni aurkitu nintzen, nola esplikatzen diot katalan batiz zer den bidegorri bat. <laughs> <laughs> zer, berak badakiz zer den karri bizi, baina berailek berai ez dute eh, askotan ez daude biak batera, ez? Ez dia joaten biak batera, o, bata bez, bestaren ondotikan baizik eta... Askotan, ba, ba, bueno, bat eh, alde batetekan joaten da, eta eh, oinezkoen bidea beste, beste bidetik joaten da, ez? Eh, zordun, uh -huh. bueno, nik aurkitu nintzen horrelako zailtasun batean. Explikatun nien guztia, eta, ba, bueno, ba, pizkeat esan zean, bale, bale, oso ondo. Oso ondo, oso ondo nahi duzuna. <laughs> Bueno, bai, eh, azte honetan, azte honetan, eh, Nick de elder scrolls online da eh, kart, eh, komentatu noen horreko zailoan, nola, ba, bueno, ba, azken aldian berriro jaitxi duen joku bat dela, ordenagailukoa eta ba, online rol joku bat bezala, ba, azkenean, ba, ba ordu pila sartzeko kera duen joku bat da, eta, ba, ba bueno, nahi guztatzen den joku bat da ez, da ez dut asko jolastu jolastu izan dut agian ez dakit hogeita mar berrogei hor du guztira, baina bueno, ba, gustatzen den joku bat da eta pentsatzen dut, ba, bueno, ba ordena egoten bazarete, edo ez dakit konsoletan e, mm, eskuragaion goden, baina, bueno, bentsat ordena egoten bazarete ba, ba bueno, nahi guztatzen den joku entreteni dela, ez aste bat ereko eta dut, ba, bueno, azte askotarako eta, bueno, ba haukeratu dut joku hau, eta saietuko nahi, zaber, e, saio batean e, sartzen duan dut guztia, eta azkenan ikusiko duzun nola, orduerdian erdian, e, nere analizia maaituko dut, <laughs> baina, bueno, e, espero ezagun, ba, bueno, ezakit ez luzatzea, baina, bueno, ba, bere mamia da, e, izatea jokuaz, zeren, bueno, bere ez, ba, ba, naiko, naiko gauza, bon, gauza asko ditu, eta beraz, ba, bueno, saietuko nahi hori esplikatzen, Eta zure partez ba, ba, ba bueno, zuen aurreko saioan Nino Kuni. Onartut bueno, zure komentazioa ni zure ah, bai. Campotic, baina bai kontua da bai dramatatueste batzuk hasi eh, nitzen mana, bueno, no lo sé, eh Noiz Ecosoft mana again. jokuak agertzen zaizkit. E, World well Playen eta jartzen ditu ba, bueno, izen eman dezak edala, ba, joko bat erratzen denean e, eskargatzeko eta hori egin nuen lehenik horrekin, ekosofmanarekin, da gero inokunirekin delako joko bat, ba, bueno, jolaztu nahi izan duela, nahi zoain aldi batzutan, ba ikusi dut horrela nahiko rebiu positiboak eta zen, bueno, ba, aukera bat diot. Baina, bueno, batziko dut errez erbaetzea, e, e, e, kutxo bat utzen badiazuz, ze, bueno, da joku bat egia esan, e, bueno, e, polita da historialetik eta, baina eruditzen zait, ba ezakit, e, rol jokuetako zalegi bideratuta dagonez, ba, ezakit, pixat, e, utzidit pixatotzaz, e, dena automatikoa da hmm. eta ez dizu augusten aukerarik ba barrokatzeko eta eta hori ez dakit egiten zait pixkat arraroa gaina frankizia batean nidakidala ez du jolastu baina ikusi dituan gameplayak eta irutzen zait ba zuk juten zara la pertsona ni barrokatzen nino kuni jokuetan Bye. eta honetan ez ordoan ba ez dakit pixkat horrela utzi dit pixkat Otza. Fiskat, otza, ez? Bai, claro, e, bai, esan barra dago, ba, ba, ordenagaiuan eta bideokonsoletan e, badagola badaukala bere bertsioan inakuni. E, eta, ba, bueno, famatu zela beremen momentuan, zerren, ba, bueno, e, alde artistikoa e, Ghibli Studioak eramaten du. Mm. Eta edo eramaten zuen behintzat, ustud, gaur egun itxita itxi da dagoela. Baina, bueno, eh, bauri, alde artistikoak bera higera dutela eta, ba, bueno, eh, estetikoki, ba, nahiko joku polita da, bat ez ere, okay. ba, gildi estudioko pelikula guztatu enbatzaizkizue. Eh? Eta, badan da, nere, nere estimeko, eh, nahi, nahi, du, nahi ditu da jokuen artean, ba, ba denbora gehien taramanetarikoa pentsatzen dute, eh? zer enbeti ikustu mm -hmm. eta, klaro, kontua da, ba, joku hau, eee, eee, eee, Ez keintzan dagunean, ba, ba, bueno, nahiko garezte ikusten dutore indikaren, beraz. <laughs> ez dut inoiz erosten, ez? Baina, ba, bueno, gogoa dio dan joku bat da. Komendatuko diguzu, eh, denbora izatean madagu, ba, zer moduz eh, moldatzen den, ba, mobiletako bertxio gau. Momentuz, momentuz, ba, guazen eh, aste honetako musikarekin, zeren, ba, bueno, aste honetan, eh, evergrey taldeak, suedi arrak, ba, disco berriak aleratu dute. Uste dut egon direla urte, azakit, bi huru urte, azak ezen badian, beratzen ari nahi zurein. E, ah, ez ez ez ez urte bat egondira, isil, isil, isilik, eta, ba, bueno, a Hairless Portrait izaneko diskoa kaleratu dute. Nik e, YouTube musiken entzun izan dudana eta nahiko gustatu zei dana. Bat ere, ba hori behori, ba, rock progresiboa horrelako, rock gotikoa eta bar gustatzen bat ezkizue. E, metalikutu ekin, ba, guztuko izan aldu zute, ba, Evergreen a Hairless proteita hau. Entzuten aizelten abestia, Hairless ditzeneko da. la gusta de tonight, Thomas Einglund en Aucha, vaya bueno va. Esa mezcla, Orain eh, de Eldred Skrulls tal del the Elder Scrolls ba, en e, e, Elder Scrolls iburu hitzegiteko, ba hasi bergarri txegiten eh eta elder scrolls jokoetaz e, hau da offline jokoetaz eh delder scrolls sagak momentu arte ba 5 joko kaleratut ditugu, azken azkena eta sagunen aseguranik eh Skyrim iztenekoa da. Eta ba Elder Scrolls Online gaur hitzegin e, egin dan joko honen oni buruz kontatzeko ba esan bar ba mundu horretan edo Nirn izeneko kontinentea, bueno, kontinente planeta horretan e, lokatu lokatua e, lokatua dagoela. E, Elder Scrolls Online eta Elder Scrolls jokoen e, historia ez da berdina. Zeren, ba, bueno, Dael Scrolls offline jokuen historia, normalean, ba, besteatik abesteatik, ba, az, agian, ba, mila urte pasatu dira horrelako zerbait, ez? E, kasu honetan, Dael Dere Scrolls e, komentatzen, e, o, baka, kasu honetan, Dael Scrolls online komentatzen da, ba, bigarren era batean e, kokatuta dagoela, eta, ba, Esan dezakegu pixka bat, ba, Dead Elder Scrolls iru morrowind guind, e, baina lehenago datorren e, historia bat dela. E, Jokunetaz ez daiteko, ba, lehena e, mapaz hitz egin behar da. Zeren, alde batetikak mapa, e, bueno, kurisotate modura, e, online jokuetan, bueno, jokuetan orokorrean dagoen ustut mapa handiena dela. E, ezakitzen bat kilometro karratu dituela ba, ba, bueno. mundu realean ba, kokatuko balitz. Eta kontua da ba, joku honetan e, ez ditugula e, lurralde guztiak e, aktibatuta izango. Baizik eta ba, bueno, jokuak berez e, ba, bueno, joku basea bezala puntzionatzen du eta horren inguruan ba, DLZ-ak, deskargatzeko ba, dagoen e, zatiak eta espansioak E, kokatzen dira. Esan bezala, ba, historia e, bigarren erabatean kokatzen digu, non, ba, bueno, e, momentu horretan dagoen imperioa eroreginda eta e, imperio horretatik, ba, iru fakzio e, ma, azaldu dira. Eta fakzioiek, ba, boterearen e, boterearen konkistan ibiliko dira. Momentu horretan ere bai, ba, bueno, beste faktsioa agertuko da, esan dezakegu ba, munduenetako deabruak izango balira ez dela, daedrak, eta ba, bueno, hauek beste dimentsio batean e, bizitzen dira, baina ba, bueno, e, portal batzuk ireki dituzte, eta saiatuko dira nola gait, ba, e, bere mundua eta gurea, e, edo nirmen mundua, ba, e, plano berean jartzen ez. Nola bait, ba... E, e, nirmeko mundua infernurantz eh, eramaten momento horretan ba, bueno, gure pertsona jaren historiasiko da eh, bera, ba, sakrifizio bat bezala eh, azalduko da non ba, bueno, ba, momento horretan ilik dago bai, baina eh, ba, bueno, infernu horretan borrokatzen eta bar ba, eh, nola bait be, ba, bizien mundura eh, gurutzatuko du berriz ere eta eh, horrekin ba, saiatuko da momento horretan dauden fakzioak abisatzen, ba, e, ba, ba, bueno, ba e, azaltzeko, ba, nola de abru hauek edo dae hauek saiatuko dira eh mundua konkistatzen. Komentatu badaja da ba bueno, hiru fakzio di, ditugula, e, Almer Dominioa, e, Salto de Dagaren e, aliantza eta, ba bueno, eh bat, eh Evanosko izenekoa. Normalen, bueno, hau ez dain garrantzitsua, o sea, e, agertuko dira, baina normalen aukeratzen dugun e, arraza. arrazanen arabera, ba eh fakzio baten edo bestean sartuko gaituzte. Eh, ba bueno, eh Eta arraza hoyo, o sea, o sea, neio ta raza bat igual da e... Eh, esager ki pertsonena este elfo na, es que está desarrazado Bai, bai, bai, bai. bai pixat, eh, az, azten da, ba, bueno, eh, ba, arraza klasikoak ez duño San Dragonsen arraza el klasikotik. en classicotic. Kasu honetan, ba, bueno, ba ditugu, eh, elfo alto, elf alto elfos, esta que no itultzundan oi. Elfo-altuak, esango ditugu? ditugu? Goi-elfoak, nik esango dukera goi-elfoak. Goi-elfoak, goi no, ustanzait, bai-bai-bai. Goi. Oiek, almerdominiozkoak izango dira, eta normalean, eh, ba, bueno, goi-elfoak eh, izaten dira, ba, bueno, arraza hon bat izaten da, ba, dibidez, ba, esploratzea bat garatu nahi baduzu, edo mago bat, edo horrelako zerbait, ez? Eh, gero badagu, eh, badugu ba eh, salto de dagaren eh, aliantzan ba, berretoiak direla nolabaiteko ba eh, ba bueno, eh, magiara, eh magiarantz eh, oso sentsibleak diren eh, gizakiak guardia izango lirateke lan nolabait ba, paladinak edo eta horkoak ba horkoak ba, beti bezala, ba, gerlariak eta nolabait ba, bueno, oso indarchoak eta barez Eta azkenik badako gu, ba, Pacto del Corazón de Ebano, edo e, Ebanosko bihotzeko Pactua, non, baditugu Nordikoak, izango liratekera e, barbaroak bezala, ez da? Eta e, Morrowindeko Elfoak, direla, ba, norait, ba, Elfo-iunak, ez? Eta ere bai, ba, bueno, magian, e, magian garatun ebadozute zuen pertsonaia edo eta, ba, esploratzai, edo eta, kasu honetan ere bai, ba, lapurra edo gerlaria, e, barkatu, e, e, asesinoa bezala, ba, e... Zue, arke, ar, aukeratu dezakeztuuten arraza pata. Gero ere bai argonia noak daude, direla no no la viteko em e, salamandra batzuk bezela, ez? izango lirateke dinas eh gizakia ta dinosauroaren artean dagoen horrelako arraza bat. Eta hauek normalean, ba, bueno, bere, perkak izaten, bere habilidadeak izaten dira ere bai, ba, bueno, gerlari bezala edo druida bezala ere bai, ba, pozioak sortzeko tabar. Eta izango ditugu ere bai, e, jok jolastu ezin ez diren arrazak ez. E, ba izango ditugu ba, daedrak adibidez, e, ustut, kai git izeneko diela, no gizo gizakatu batzuk bezala izan. E, uste dut ezin dela jolastu gaizkiz no? baina, baina gian gaizkizaten dut. Baina, bueno, izango ditugu arraztaz berdinak, eta e, arraztaz bakoitzak, beti bestela ba, bere habilitate izango du, eta depende ze arraza aukeratzen dugun, ba, e, aliantza baten edo fakzio baten alde egongo gara. Horrek, e, jolas modu aldetik ze diferentzia izango du, ba, normalean, ba, desblokeatua izango dugula aliantza horren e, terrenoa eta, e, Aliantza horret, horren parte diren e, jendea, ba, gureta, e, guretaz fi, e, obe, o, gehiago fiatuko dira. ez. Kontua da, e, joku asterakoan zu beste aliantzen lurraldera joan zaitezkela arazorik gabe, Baina askotan, ba, bueno, atzerritar bat bezala ikusiko zaituzte eta, azken, ez, eta azkenean, ba, bueno, adibidez, eh, ba, bueno, bere, bere beste baten konfianz hartu nahi dugunea eta bar, ba, bueno, gure eh, fakzioaren alde ez badira, ba, bueno, gehiago kostatuko zaigu zaigu dena den, dena den, ba, em... Eh, E, nivela, zigo, e, bueno, maia zigotzen joaten garen aldian, ba, ba bueno, ba, beste habilitate batzuk irabazen joango gara, ba, adibidez, ba, bueno, agarraizibitatea edo eta, ba, nolabaiteko charma ez, beste pertsonaien e, beste pertsonaekin itzegiteko, eta beraz, ba, ba, bueno, ba, arazoiek, e, afakzio arazoiek, pisk, e, e, nolabait salbu espen bat izango dute, ba, ba, pertsonaia hobetzen joaten garen hinean. Gameplay aldetikan ba bueno, e, joku nahiko simplea da, ez e, zigo ara moment, e, toki batera, e, misio bat hartuko dugu eta ba bueno, mapan ikusitan mapa nun dagoen e, toki hori, horretara ba, bueno, joango gara eta ba, misioak askatzen digun ze hori egin beharko dugu. E, jokuak ba bueno, misioak ateratzeko ba ba modu ezberdinak askentzen dizkigu, esan bezela ba Sherman trebatua ba, e, duzuen eh duzuen izaten iztaten baduzute, ba adibidez, ba bueno, hitzegiten agian e, lortuko duzute eh misio hori eh edo bestela ba bueno, gerlari bat badaukazute, adibidez, ba bueno, lortu dezakazute, ba hor sartzea, ezpatarekin edo edo ezakita, batekin eta jende guztia hiltzen bidetikan, ez? Orduan, ba, bueno, depende nola enfokatzen dugun eta ze pertsonaia dugun, ba, emisio bat, emisioa e, modu batean edo bestean egindezak egu. Detaile bezala, ba, di bez, neretzako izaten da, normalean, e, ba, bueno, asesino edo lapur moduan egitea hau da, ba, bueno, ba, pixkat eskinetatik joatea eta pixkat e, saiatzea, ba, beste pertsonaia, beste arerioak ez, ez ikustea eta hori lortuta ba, bueno, atzetikean erasotzea eta pixka bat horrela bueno, ba, garitzea etaiak e, esan dugu ba, bueno, esan dut ba, bueno, elkarrezketa bestela elkarrizketa erabiliz em, lortu dezakegula misioa edo erabai borrokaz kontua da erabai gainera bon ba, bueno, borroka modu ez bedinak izango ditugula, Borroka ez da joku honen e, alde indartsuena, zeren, ba, bueno, borroka aldetikan mm, obe diseinatutak dauden jokuak daude, esan barra dago, ba, bueno, The Elder Scrolls hau, eh, The Elder online hau, ba, 2000 hauan diseinatutako joku bat dela, eta beraz, eh, ba, bueno, ba, ez dauzka eh, nolaitz... Eh, Ba, ba, ezakitez, e, diseinu aldetikan, borroka diseinu aldetikan, edo gameplay aldetikan, nebaz dauzka e, mekanika garatuenak. Baina, ba, bueno, ba, normalean, nahiko e, ez dugu arazorik izango, e, rol joku bat bezala, ba, bueno, klik egin, eta gure eraso, e, gure txaila erasotu, edo eta, ba, magiak erabiliz, eta barrez. E, komentatu behar da jokunetaz ere bai, ba, bueno, ni... Eh, nere kasuan herri urratsko eh izten datut zeren, ba, bueno, joku bueno, honetaz gehien gustatzen zaizkidan gauzenen artean, ba, eh, mapatik alde batera eta bestera joatea oinez, ez? Zeren mapa esa mestara oso ondoa da eta bidetikan aurkituko dituzu bat detalle pilo bat, tenplo pilo bat, kobazu pilo bat, eh batez bat. Eta orduan, ba bueno, ba da ba, alde, bat, alde bete, batetik bestera ba jutea, oinez. Eta horrela, ba, ba, nola baita, mapa deskubritzea. Zeren askotan, erbai ba, bueno, e, gure emisioa ba, e, irla baten beste puntan egongo da, edo kontinentearen e, ez dakit nun kokatuta, eta beraz, horretara ba, bueno, joateko horrela ba, e, egin dezakegu Egin daitek ere bai bidaia azkarra, baina nik normal ez dut gombida, e, gomendatzen zeren, ba, bueno, esan bezala, ba, oso agar, oso garri egiten zait oin ez Au, oñez ez atendezunean da bakarrik eh, oñez eta gorrika edo zaldian ere izan daiteke. Badauka zaldian eh, montura erabiltzeko aukera, baina eh, ni ere joku ara sinuen momentuan. Eh, hau ordaineko eh ba bueno, eh ezaugarri bat zen. Uste dut gaur egun gaizki ez banago. Ba, amar garren maian e, e, montura bat ematen dizutela eta ba, bestela ba, montura e, bat emango dizute ba, zure pertsonaia naia e, maia gorenera eramaten baduzu. E, ni momentu horretan, eh momento ez daukat monturarik, ez daukat ezaldirik, ez te comenta e, ez arte un montura zeren, ba bueno, badaukazu zaldia izateko aukera edo eta ba tigre bat, leoi bat edo ez te zen bat. Vale. Roljo kubatazkenean eta eta bueno, horrelako ba, gauzak saltu ber dira. esan san berra dago ere bai, ba bueno, ba normalean herri eta herrietatik kanpo ba izango dula eh ez dakit non azalten, está eh? blobat izango dugu Non eh ba bueno, zaldia aukera izango dugu naiz eta gure pertsonaiek berez inventarioan ez es monturarik euki. Hau esan da, gure zaldia edo gure montura ilegin daiteke. Gure ezaten bada eta sari bezala emanten badigute, ba berriz eh azaleratuko da, baina eh, ba, alokatzen apalokatzen badugu ta zaldi, zaldia hiltzen bazai du, ba eh, hor geldituko da. <laughs> Horregatik nik gomendatzen dut eta gustoko dut gehiago ba, oinez joatea batetik bestera. Esan barra dobere bai, e, mapak, ba, piloat, e, teleportatzeko punto pilo bat eskaintzen dizkigu. Baina, ez dago diseinatuta ba, ba, teleportazio asko egiteko jarraian, zeren. E, lehen teleporta, edo bon, lehen e, bai, e, lehen teleporta Teleportatzeko puntutik lehen mugimendua, normalean, e, gaizkiz banago, hogei tamar txamponko estatuko zaigu. Baina e, jarraian gehi, berriro teleportatu nahi bat dugu, ba, e, igoko da. Norrenak uste dut dela hogei tamar, iruro gei tamar, eta gero e, eunda hogei, eunda roi egotzen da. ordun Claro mm -hmm. jokuak nola baita bideratzen zaitu, ba, teleportazio hori ez erabiltzeko. Vale. ez da VR eh, ba, bueno, jokuan aurrera egiten baduzute eta mm, ekipamendu pillo bat lortuko duzute beharrez duzutena eta dendetan saltuko duzutena, beraz ba bueno, izango dituzute eta azkenean ba, bueno, e, dirua ez da izango ba, limitazio bat e, teleportatzeko, baina ba bueno, ikusiko duzuten nola ba, hori, bigarren teleportan edo hirugarren teleportan bapatean ba batean, ba 300 chanpon eh, gastatu dituzutela eta izango zuzte u, uh, hau uh, Ezin e, e, eztindut, ezin dut, ez? e, dut jolaste horrela, ez? Eh, comenta tu, e, ere bai, ba bueno, pertsonaien hobekuntza, ba rol hoku baten modura, ba bueno, bai izango dugu la, em maiaz garen neenean, ba babilitate ezberdinak e, lortzeko aukera izango dugu. Eh, batetik ba bon, izango ditugu beti bezela, habilitate aktiboak, no? ba, bueno, e, botoi bateri edo edo tecla bateri ematen badigu, ba botere hori akti, aktibatuko da ba, adibidez, nere asua nigerlari bat daukat, eh, guardia gorri bat, beraz, ba, horlako mm, ba, zaldun edo paladin horrelako bat, eta beraz, ba, bueno, ba, nere nere mm, ezagarreak normalen indarra eta magia ezaten dira, ez? Eta beraz, ba, bueno, ba, adibidez nere pertsonek, badauka ba, nola baiteko eh ba bueno, e, inbokatzeko aukera edo ba, ba pintxoak dituen armadura bat inbokatzeko aukera, ez? Hor hokiek izango dira ba habilitate aktiboak, botoi bateri ematen badiogu ematen badiogu aktibatuko dira. Eh limitat limitazio zeren ba, bueno, izango dugu ba, mana edo magia barra bat izango dugu eta hori gastatzen denean, ba ezingo du aktibitate hori eh aktibatu. Bestatik ere bai, ba pasiboak izango ditugu. Eta kasunetan, honetan ba, ba bueno, dion bezala, ba, e, bakarri hor e, ba, bueno, ez fondoan izango ditugu ditugun abilidadeak izango dira, aktibatutak, ba adibidez, ba bueno, ezterain beste nekatuko, ba, a, egiten baduzu edo e, trampa bat aurkitzen baduzu, ba, ez dizu hainbesteko bizitza kenduko edo eta, bazakit, ba, benenoak ez jotzen bazaitu, ba ez dizu hainbesteko minik egingo. Ordun, ba bueno, kasuan adibidez, ba batez ere gastatzen neienez nere puntuak eh habilitate pasiboetan. baina ba bueno, horre, ni pixka bat ba alfernaitzerako eta e, komentatuko dut gero, baina jokuak ez da e, jokuak daukan e, kontrakualde bat e, dago eta horrek nolabait ba, pixka bideratu nau ba habilitate pasiboak indartzeko batez ere. E, bestetik ere bai, ba bueno, objektuak izango ditugu, ba, ba, aurrera joaten garen lehenean, ba, armadurak izango ditugu, ezpatak, ba bueno, denetarik, ez? Ahí bai, kaskoak, ba, e, e, ba, ba badakiztute, ba bueno, roll joku bata da eta horlako pilo bat izango dituz dute. E, Nik normal ez dut gomendatzen ezer, ezer erostea, beti emango ditut aukera, ba, bueno, den batera jotea eta hobeago obeago bat erostea, eta barrez, e, nire esperientzia jokoan adibidez, e, ba, bueno, misioak egiten dituzun bitartean, ba, hobeagoak obeagoak e, aterako zaizkizu, Eta objetu goiek normalean, ba, bueno, ba, doainaterako dira, beraz? Ba, bueno, dendan erostean nola ez daukaz, nerezako zentzurik, ez? Ez bauz dute nola baita ba, kristonako espata bat edo, baina normalean ez dute penaren merezi. E, esan barra ere bai, ba, bueno, objetuen inguruan dagoela, ba, kristonako mekanika bat garatuta, hau da, e, di, e, sortu itzakezu espatak, jantziak, armadura kaskoak, E, poztioak, ez? E, sortu ezak ez du denetatik. Badaude, e, ba, nola baiteko, e, pertsonaiz sorrerak, builds ez, esaten dinarak inglesez, Zara. ba, bideratutak e, batez ere, ba, ba, objetuiek e, sortzera eta e, joku barruan ba, objetuiek e, saltzera. Orduan badaukazute, ere bai, ba, bueno, oso indartxoak ez bazarate, ba, ba, badaukazute aukera, ba, beste karrera bat, beste klase bat e, hartzeko eta ba bueno, eh horren bidez, ba adibidez, azpata ba, hobeagoak sortzeko eta ba hoiek salduta ba beste gauza nahi egotutzen gozak. Erauste edo eta ba bueno, azpata hobe bat behar baduzute, ba gion ba mm, batzuek behar dutena sortuz, ba lortu dezak ez dute. Eh eta komentatzenuen ba bueno, em Eh, ezarpen batzuk egon direla ba, bideratu nahu, nahuela nere pertsonaia habilitate pasiboetan hobetzera Eta hau da, jokua azten zarenean, eh, interfaza normalean, ba, eskairi, bueno, eskairi, bai, eskairi nazkena dara, eldre scrolls baten modura eh, kokatuta dago. Hau da, eh, eldre scrolls, normalean interfaza oso minimalista izaten da. Ikusiko duz dute normalean e... Eh, Puntu bat izango dela zuen ba, bon, norantz begiratzen duzute eta e, norantz e, non egite duzute, duzute, duzute klik. Eta kontua da, ba, bueno, ba, ba, borrokan batean zaudetenean, bean agertuko da ba, batean ba, bon, bizitza barra. E, adibidez, ba, bueno, txiri bueltak edo saltoak egiten badit duzute, ba, agertuko dira bean beste barra bat dela berdea, izango dela, estamina barra ez. Baina bere ez normalean ba, borroka batean ezbaza dute edo ez ba, ezbadozute habilidade hori erabiltzen ez dira agertuko. Vale? Eta kontua da, klar, nik enekien mm, jokoa jorazten hasi nintzenean, ba, e, ba zego laukera hori ba, e, interfaza konfiguratzeko eta guzti hori ba, interfazan jartzeko. Hordun, klaro, ni joan nintzen ezaten, ez dakin nola a, aktibatzen dinen a, habilidade aktiboak, eta beraz, ba, bueno, ez daki danez, ba, gastatuko ditu nere puntu guztiak, ba, habilidade pasiboan, ez? Jokuan jolasten nahizten, eh, joan naizten bitartean, ba, ikusi dut, ba, pixkaat nola moldatu aiteken, ez da zaila, baina, klaro, hasi ba, jokoan oso minimalista interfazat aldetekan, Eta beraz, ba bueno, e, segurazki aurkituko zute e, arazoa, ba nola nun gordetzen ditut nere pozioak, eh zein da nere teklazkarra, ba nola bait, ba, ba ez dakit, ez? E, bigarren ekipamendua erabiltzeko eta bar, ez. Ordun claro. E, joku honek badauzka eta e, YouTubeen beiratzen baduzute, ba bideo bideo ba, bat ikusiko dituzte, nola hasi jolasten joku honetara. Eta hor honek pixkat gogoratuit ba eh Genshin Impact era jolasten hasi nintzenean, ez? Zeren ba, bueno, jolasten hasten zera eta hasiera ba, bueno, nahiko resa da, ez daukazu ba arazorik, ez? Baina kontua da ba YouTubeen beirasun ba dauzute, ego, Daudela pilo bat bideo non agertuko da jendeak komentatzen, nola optimizatu dezaketuz dezaketute zuen denbora jokuan. Zeren, ba, bueno, e, jokuak pila bat e, edukiera asko ditu ba masmorraldetikan, erreinu aldetikan, misio aldetikan bainan kontua da, ba bueno, ba, ba zenz... zuen pertsonaia hobetzea, ba bueno, nahi, nahiko motela izango dela. Eta, hm, mm, ba bueno, zentsurretan, ba, hm, bat ikusiko dituzute YouTubeen adibidez, ba, nola optimizatu denborari zer egin lehenengo, ba, nola Juan nora Juan Bartsadrete zerrero sibar duzute eta barrez. Eta claro, Eh, horrek pizkat ba sartzen zait eh, sartzen dait ba, gustatu ez da eh, kontuetan, ez? Zeren ba bueno, ba, ba izan eh, interfazaren konfigur, ja, gauzat, ba. Interfazaren eh, konfigurazio hasiera baten, ba, oso minimalista da. Egia da, ba bueno, jolasten hasteko ez dauka larrazorik, zeren ez, eh ez dituzute interfazaren pil, gauza pillo bat erabiliko erabiliko. Baina, ba, iritxiko da momentu bat, non sartuko zarete, ba, ezakitez, mazmorra batean, edo eta ba, etxai e, indartxu bat e, borrokatuko duztute eta bar, eta, klau, momentu horretan, hasiko zarete pentsatzen, eta non dauden ere pozioak, eta nola erabilidezaket, ba, ezakitez, arkua baurrunetik ba erasotzeko, ez? Eta azkenean, klaro, momento horretan, ba, ba, ba, bueno, ikusiko zuten nola, ba, ba, egon barzarete, sartu barzarete, sartu barzarete ezarpenetan eta ezarpenetan ez ezarpenetan hasi, ba, hau ikusi nahi dut, hau ez, ez dut nahi ikusi ta azkenean ba zakit, ba agian 20 minutu izango dira, ba, guzti hori konfiguratzen, ez. Eta sartu, sartzen dut ba ez zaidan atalean zeren, ba bueno, ba, pilo bat da diz, bat ditugu gaur egun non hau ez dara zo bat. Normalean ba, interfazan be, be, behar duzun guzti dizute, eta izkutatzen dute ba, bagian, ba, bueno, ba... Normalean beharrez diren gauzak, ez? Eta zunei, ba duzu, ba, oiekat aktibatzen dituzute, eh, dituzu. Klaro, joko honetan ez, joko honetanesan bezala interfaza oso minimalista da eta basieran, ba, ba, ez duzute beharko, bainan behartuzu deztutenean, ba, ez duzute pantailen ikusiko. Eta hartu berkazorate ezarpenetan, hori guztia konfiguratzeko eta nerezak hori pisat koñazo bat. <laughs> Naiago nuke, ba, hori ba, ba ez dakit, ez? E, sartzea hasieratik eta eta horrelako ba, arazorik ez sortzea. Ez aiz gustatu ere bai, ba, bueno, asierako misioak zeren. Ba, asieran, eh, bueno, rol joku bat bezala, ba, ba zure, eh, ez dakit noaz, kuadernoa ez, misioen kuadernori, ba, ez dauka eh, limiterik. Eta beraz, hasieran hasiko zarete, ba, misio guztiak hartzen. Eta, ba, neri, ba, tok pixka bat ematen ditzeren, badaude daude, ba, asierako eh, misio pilo bat, eh, ba, bueno, Ez ditu, ez ditu nahi egin misio horiek. Normalizatain izango dira, ba, bueno, arku bat sortzea, edo ez bat sortzea. Eta momentu horretan, ah, zerre, xa, ba, ba, materialak ematen izkizut eta barrez, baina demagun, ba, misio batean eta bestean artean, ba, nahi gabe, ba, material horiek sal, salduituzuela. Eta, claro momentu horretan ikusiko duzute, nola, ba, jo, ez pata bat sortu bar dut, ez pata hori sortzeko eta gizzer erosi bar dut, eta, claro koñazo bata. Orduan, asiera komisioak normalan, ba, nahiko koinazo izango dira, eta batez ere, ba, bidaliko izute, mapa, mapatik alde batetik bestera. Hau, zentzu batean, ondo ikusten dut, zeren, ba, nolabait, ba, e, mapa ezagut zera, bidaltzen izute, bainan, e, bestetik, ba, ba, ba bueno, ba, di, izaten dira ez, e, ba, bueno, mandatuak egite komisioak, etan, historia aldetikan, ba, ez daukate, ba, impactuan dirikan, ez? Ala ere, ala ere, ba, bueno, jokuak alde positibo pille bat ditu. Eta, ba, bueno, azteko, entzuten ari zaretena, ba, e, jokuaren musika da. Jokuaren musika, ez, gizbanago, ba, mm, musikari berdinak egin du. Jeremizul, e, musikari egindako e, soinu banda dugu. Eta soinu banda ikaragarria da. Bat ez dira, ba, oso epikoa, e, ba, niri flipartzen dit. Eta flipartzen dit, ba, bueno, ba, Claro, mapa ordu zute, normalean ba, bueno, mendi bat ikusten baduzute eta mendigarri gailurrera joan baduzute, ba hal izango duzute. Eta claro, momentu, mo, momentu horretan, ba, iristen zaretenean eta musika azten denean berriro eta bar, e, ikaragarria, ni musika pilla gustant zait eta oso ondo sartuta dago batez ere bai, ba bueno, ba borrokat dit, dit, ditu eta bar edo etza nagusi bat E, borrokatzen duzuenean, ba, e, ba, bueno, musika egotzen da, mo, e, momentu horretarako aukeratutako musika, niri musika ikaragarria iruditzen zait. Mm -hmm. Gustatu zaitere bai, e, ba, bueno, azkenean dela Elder Scrolls amai izin bat, ni e, azken hiru jokutara jolaztu naiz, e, More Wind, Oblivion eta Skyrim. Eta e, niri kristonako jokuak irutzen zaizkit, e, bat ez ere ba, bueno, orduak sartzeko, ba, kristonako jokuak gainera ba, ba, bueno, jos, jokuak e, argumentu aldatikan ba, oso sakonera undia du, eta bat ez ere ba, bueno, lorea e, desblo, desblokeatzeko ez, baina lorea zagutzeko ba, prozesu hori eginei badut zute, Ba, e, ba, munduan ba liburu pila bat aurkituko dituzute hori ba, ba, pixka bat e, investigatzeko edo pertsonai pilo batekin hitz egin alduzute ba ba hori guztia zagutzeko ez. Orduan claro. Badaukazute ba Elder Scrolls jokuak e, bai, azken niruak adibidez e, Oblivion eh e, Morrowind eta Skyrim eta kasu honetan ba Elder Scrolls online ba joku hauen ba, luztapen bat bezala ikusi editeke, ez? E, historia aldetikan hartzerago dagoena, baina azkenean, ba, edukira aldetikan, ezke, nik ez dut e, ez dut ikusten momentuan non jokua amaituko duzun. <gülüyor> Zeren, ba, ba esamezela, ba, ba, mandatu piloa daude egiteko, jendea borrokatzeko, eta bar, izan leke ba, bueno, ba, urte bat, jolazten ari zaretela, eta gunean, ba, zakit, biru ordu, ba, azkenean, ba, ba, ya, ba bueno, ba, agian, ba, edukira gutxi gelditzen zaizkizuela. Zai, zai Baina, uh -huh. ba, bueno, esan barra da gore bai, asieran ba, e, esan komentatu doan bezala, e, Delder Scrolls e, ba, espansiotan oinartzen da, Delder Scrolls online, esan edut, uh -huh. eta beraz, ba, espansio pilo bat izango ditugu. Eta espantzio bako ditu ba, e, zati bat desblokeatuko digun. Eta horrekin, ba, misio gehiago. Ni momentuz, Esa, komentatuko dut, e, sartu ditut, ba, ez dakit, hogei e, ordu vale eta horrein dikant dauzkat, ba, maparen, mm, ez dakit, e, iruerenak deskubritu gabe. Eta batera joaten aiztenean, ba, gertzen zaizkit, bapatean, hogeita bos misio, <laughs> eta nolobait, ba, abrumatzen dit, ez? Eta bapatean, jo, ez den bat misio, horrein dikant dauzkat pilo bat amaitzeko, eta gainera, ba, mundua amaitzen ari da, zeren daidrak badat ozte, eta nola baita? <laughs> <laughs> presioa zartzen ditu, Bai, jokuak. bai, aber, ez da presioa, uh, presioa da, baina ez, zeren, ba, bueno, bazkenean, e, egiten ez bai dituzute, ba, misi hori ez da, orgelituko da, e, itxaroten, eta, ba, bukatzen, duzu, bukatzen duzunen, ba, bukatuko zu ez. Baina kontua da, ba, bueno, ba, edukirak ikaragarria dukala, jokoak ustut dut arte, ez da, sortze edo beratzi espansio kaleratu dituela, Eta eh, joku basera jolazteko ez dira beharrezkoak. Joku, o, e, bueno, oinarrezko jokuak ba, e, pilo bat ordu dituz hartzeko. Eta batez ere, ba, bueno, badauka mm, e, PWP modua edo beste jokalarien aurka jolasteko modua. Beraz, uhum. ez da beharrezkoa. Eta komentat horregatik komentatzen, ba, guztatu zait, ba, azkenen dela Elder Scrolls amai izin bat. Right. E, Ordaindu nahi bauzute edukirak pilo bat izango duzute, ordaindu ez e, bueno, gehiago edo espansiak ordaindu ez ba, ez badituzutenahi, ba, izango dutuztere bai, ordu pilo bat sartzeko. Eta azkenean, ba, ba bueno, jokurretara sartuko dituzuten norduak izango dira, ba, nahi dituzuten guztiak. <laughs> ez dago, o sea, ez dut ikusten momentu bat non amaituko den jokoa, ez zentzu horretan. Mm -hmm. Ni galdara batakat. Bai. Aipatu zu, ba, arrazaren arabera eta, bueno, faktsio ezberdinan edo bai. e, egongo zarela, baina badago dago arrazonen bat ibilida itekela batetik bestera edo e, egiten dituzu misioen arabera, ba, urbildu zaitezkela faktsio batetik bestera. Bai. No, ez dakit duatetiko asteren betera pasata edo edo ez da gaukera hori ezin ez zara beste aliantza, beste faz, fakzio batera pasatu baina e, misio guzteak egin alditzakezu alditz, kontua da beti e, lore aldetikan edo bueno, historia aldetikan egongo dela beti hori ba, ba, nolabait e, justifikatzen duen modu bat, ez adibidez mm. ba, ni kaso honetan e, guardia gorri bat naiz eta e, salto edagako aliantzako parte naiz hiuatemanaez eh badibez e, morrowinera ba bertan izango dira e, or dominatzen duen izango da almer dominioa izeneko ba, ba bueno, erregimen bat, ez? Eta hauek e, elfoak dira. Ordun, ni ke elfoen misioiek e, burutu ditzaket? bai, arazorik gabe. Bai, eta hoietara e, hurbildu nahi badut egin dezaket, baina azkenena badibez alberdo almer dominioa izango dira ba, oso klasistak. Eta azkenean estu importa es eh eh san san eh, da nolabait ba ba eh zue, zure zure zuregan ez duen konfiantza, ba nolabait historialdetikan eh da adibidez uh -huh. eh, ba, a, elf, Goi elfoyek, ba no, oso klasistak izaten dira izaten dira askotan oso arraztistak ere bai eta beraz Ba, e, urbildu alza, e, alzara, bainan ba, nola baita, ba, distantzia manten, mantenduko mm -hmm. dute, ez? Edo adibidez, mm -hmm. ba, bueno, ba, ba, salto edagako faktsiokoa izaten bazara bazkenean ba, dira, ba, bueno, nola baita herri e, sumea e, ez? e, edo izango dira eta ere bai badaukate ba, bere, ba, xenofobi, xenofobia apur bat edo arrasismo apur bat beraz, ba, nola baita e, historialetikan beti justifikatuko da beste fakzio batera e, ezin, ezin duzula saltatu. Vale? Mm -hmm. Eta balitake horrek e, alderde positibo ezela izatea ez dakiteen horrez bait bajo laste duzu joku bat arraza batekin eta probatzen duzu, ba hori mundua zabalean, ba leku ezberdinetan zeharrera izango pertsenai horrek, eta gero aldatzen duzu esan duzun bezala dibidez lehenengoan paradin bat zara, bai. eta gero Egiten bazara elfo bat, e, ikusiko duzu esan duzun bezala, ba, marrogin edo horretan, ba ezberdin tratatu ahizango zarela claro, pertsonaia. Claro, claro, claro. Gainera hori, hori netu zuzun pertsonaia guztiak sortu ditzakezu, orduan, claro, historiaren, eh, ba bueno, eh, historia alde ezberdinetatik ikusi dezakezu. Uh -huh. Nere esperintzen ez da asko irabazten. Vale, normalean nik eh ba ni biro pertsonaia hasi nitun, e, probatu nun eta azkenean ba, bueno, ikusi nuen ba historialdetikan este nula a galtzen. Zeren, Ba, bueno, ba historialdetikan aurrera joango zara eta momentu batean ba, bueno, e, spoiler egingo dut, baina ba, bueno, ikusiko duzu, nola, nolabait ba hiru fakzioek baliantza bat e, sortuko dute. Ba, e, daedrak e, borrokatzeko. Eta momentu horretan, ba, pixkat, desblokeatuko dira e, e, konfianza falta oiek edo nola baita, ba, ba, bueno, interakzio falta oiek, ba, pertsona batzuekin edo besteekin, ez? Mm -hmm. Orduan, ez da engarrentzitxoa. Ze, ze arraza aukeratzen duzun, ba, izi, bueno, garrantzitsua da, ba, ze klase edo ze mm, e, gerlari mota aukeratzen duzun, baina ez da engarrentzitxoa ba, ze fakzioa. E, egongo dira detalie txikiak, ba historia aldetikan, ba, alde baten edo bestean e, modu, bueno, modu kontatuko direnak, baina ba, misio aldetikan desbloke, e, guztiak desblokeatuak egongo dira, ez? Ordun ba bueno, eztu mm, alduko, zents horretan. Mm -hmm. Ordun ba bueno, xa mezela, ba Elder Scrolls amai ezena, misio pilo bat, e, denbora pilo bat gastatzeko eta hor e, mundu horretan e, emateko. Eta, e, gustat, gustatzen zaitere bai prezioa Hau, e, beratuko dut, a ber, momentu horretan ze, e, honetan ze prezio daukan baina uste ez dela oso gareztia. Moment, e, ez dauen ean eskaintza, hogei eurotan dago. Baina eskaintza dagoen bakoitzean, ba, normalean, ba, amarre euro edo gutxia gora jisten da. Beraz. Daukazuten edukira guztia, amarre eurotan, ba, oso ondo iruditzen zaineri. Prezio aldetikan pentsatzen dut, ba, oso ondo dagoela. E, jokuak e, monetizazio aldetikan, ba, bueno, sistemaz berdinak ditu, e, alde batetikan, ba, espantzio jekero erostea, normalean, azken espantzio erostean baduzu beste guztiak zure kontura e, batuko dira. Beraz, ba, ez daukaz zu e, e, ez duzu gehiagir diru aldetikan, ba, duzu asko gastatu beharko, ba edukiera guztiei izateko desbloeatuta baina esan ba, esanbeztela ba, nik gustut 8 eurotan erosi nuela 8 eurotan badauk, badaukazte ordu pillo bat baina rsrs 1200 e ordu ordun neri 8 euro 200 ordu naiko ondoiruts <laughs> zen horretan bai. bai eh entonces se monetiza eh, o sea el debate tic monetización o bari expansión eta munduaren zabalera hori handitzera bai. baina badago aukera ere jokuan eh hobetzeko gauzak erostea edo bai. pertsonaia hobetzeko gauzak erostea Bai, adibidez, ni e, gehienez erosi nahi dudan itema da etxe bat. <laughs> etxe darrjo ez zakazu. Bai, etzipilo bat erosi etzakazu. Depende zen badiru duzun bagio gutxigo. Normalan, eh, jokuaren eh, dirua, txam, eh bai, txampona, koronak champona izango diraz. Eta, ba, bueno, ba, dauzkazute ba, e, txeak, ba, e, lehenetxe hauztut doainekoa dela, nik orain ez dut eskuratu, zeren, ba, hogei eta mila misio ditut momenturretan, eta, ba, bueno, mapan joaten ez, pixka bat betetzen ez, e, zein ditut inguruan, eta horiek betetzen joaten ez baina ba bueno, egia da, ba bueno, lehen leen adibidez etxea erosi ezak, e, eskuratu dezakezula zula doain eta gero, ba, erosteko era usteko pilo dela. Palazioak etxe txikiak etxe hondiak, zergatik erosi nahiko nuke etxe bat? Ba, kontua da, etxe horretan ba itemak gorde aldiztzak ez zula. Eta e, ba, etxeak erosteko menu horretan sartzen zarenean, e, bueno, da pertsonai batekin hitzei hitze zunean Horra ba, ora zaizu bazen bat item gorde denditzak ezun etxe horretan galdu gabe. Uh -huh. Ordun claro, adibidez, ba diru diru realarekin, ba adibez koronak erosi galditzakezu, ba etxeak erosteko. Etxeak itemak eta bar, monturak, eh eskinak ere bai erosi ditzakezu. Ordun, ba bueno, ba gastatu daiteke. Nik ez dut gomendatzen, san dela lehen len etxea doainekoa da eta gero eta gainera, ba, nik esan ba, 20 ordu sartu ditut eta ez dut etxea e, etxerik behar izan, vale? Azkenean iten gehiegi ditud danean, ba, joaten naiz denda batera eta saltzen, saltzen ditut, txanponak estat ditut eta ba, ba, pista. <risa> ez da, da beharrezkoa, baina bai, eskuragai eh bueno, e, lortu dezakete, ez ba, dirua erabiltzen, ba, gauzak erostea. Eta ez dut, ai ba, ez dut komentatu, ez dut komentatu, ba, gustada, gustatzen ze, el, alderdi negatiboena, eta da, eh, jokua ingelez ez dagoela. Eh, esan barra dago, duela azte bat, o azte pare bat, eh, azaldu dela berria jokua itzuliko dutela, eh, eta kasunetan, ba, gazteleraz eh, jolazteko aukera egongo dela, baina momentuz jokoa ingelez ez dago. Eta hori pixka bat, eh, ba, koinazo bat da. Zeren, ba, ba, bueno, ba, ni giz naiz e, ba, ingileseditzen badakit, eta ez e, zait gehiegi kostatzen baina negia da, ba, bueno, itzulpena zure buruan e, e, egin behar duzula, eta, ba, bueno, jolaz, et, bat ez zere, ba, ba, elkarrizketak eta historia hain garrantzitsua den joku batean, ba, azkenean, ba, ba pixkat, harreta, bat, harreta jar, jarri behar duzu historiari, eta ingelesa ez dagoenean ba ba askotan nekatzenago, ez? Eta iristen naiz momentu bat non e, ba bueno, e, bai bai bai, jarraitu jarraitu jarraitu, bai bai bai, eta mapan ikusia berdez egin berduan. Nahorrek <laughs> bis galeratzen galeratzen dizu, ba, ba historian gehiegi murgiltzera, baina mm -hmm. esan ba bueno, eh Suposatzen da, ba, ezakit hilabete batzuetan edo gazteleraz egon berko litzatekel ere bai jokoa, gazteleraz, edo frantxez, edo nahi zuten ezkuntzen, eta beraz, ba, bueno, ba, beste ezkuntzatan jolasteko gara ezango dela. E, hau esan da, eta pixkat, e, labur bildu zen enazkenean, ba, berro minutu mar ditut oso ondo brutal, oso ondo. <laughs> ba, e, esan bezala, jokoa asko gustatzen zait, e, batez ere gustatzen zait, ba, kalitate prezioan hamar eh, ba, bueno, eurotan edo sortzi eurotan ba, ordupilo piloa dituzuela, bat ditu ez zere ba, eh, Delder Scrolls agaren zaleak eh, bazarete zeren, adibidez, ba, Delder Scrolls eskairimen nik berrogeita mar ordu sartu dituz araztorik gabe, eta ez dut esan urtero, baina normalean bi urtero edo berriz instalatzen dut eta berriz eh, jolazten-aztena ez ordu, ba, eh, Delder Scrolls unibertsua gustatzen bat ez Ba, e, ba, pilo bat piloa disfrutatuko duzute. Egia da ba, bueno, jokua pixkat mekanikaldetikan eta bar, e, pixkat atzeratuta ikusten dela, ez e, ikusten da ba, bueno, ia hamar urte dituen joku bat dela baina, Egia da, ba, bueno, azkenean ba eskairimetik ez dagola, ez dagola oso urrun eta beraz ba bueno, berdin disfrutatu daitekela. Nere iritzia azkenean e, ez dut e, ba bueno, ez dut puntuatuko seren ba, mm, lengo una horrintzen bez hartzen eta nahiago dut puntuatu ba norbait telefonoetako jokuak, eta ez ordenagailukoak. Batez ere ba ba bueno, ordainekoek direnen, zergatik ez, ez dakit nere nere mobidak. Baña, e, ba, hori, joku ikaragarria, pia gustatu zait. E, e, del dresklozaren zaleak izaten bazate pila e, e, ba, bat di, disfrutatoko duzute eta gainera, ba, bueno, zein musika, ikaragarria, ikaragarria eta hau esan da, ba, bueno, guztiz gomendatzen duan joku bat da ez diot notari jarriko, baina, ba bueno, ba, mm, ez dakit hilabete batean, ez baduzute tabernan kafe hartzen ba, joku hau, errez, ba, errez, erose, erosezak ezute eta ba, joku honetara jolazdu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 momentu bat eskairimen non sartzen zarete ba baljalara, ez zailo baljala sart eh, deitu sobe eh, ingarde deitzen zaio baina azkenen baljala da baljalada zuten zuten bezala ba oso epikoa da o sea, zartu bai. izu edan txapa ez badagilegi jokunetara jolazteko entzun nau bai eh, ez eh, nirzen barnun ba hori zailoa ez tenuen un bitartean jarri duala Gameplaya, eh, pixkat ikusteko nola funtzionatzen du jokua. Ta horrela, hau txik ikusten un tipa bat zen mapakin, eta ez dakit zer, eta borrokoatzen jendeak ez dakit Ta batan jarri zu musika, eh, zure tartea azterakoan, eta zen dut, eta dut, horrein... Ambientea jarri dio, oneri horren Sentu ematen tendio Joko Ariba paten. Claro, eh, azkenen askotan ez dugu esdiogu musikari ba barreta handiri jartzen, baina nadie ez, ba ni mai jokotara jolasten jolasten ez normalean eta adibidez, ba bueno, hor nagaiteko, ba ba Duño's and Dragons anzerako jokupa taukatorren jolastenen izena, Glunhaven iztenikoa. eta Eztak istuzen bat irabazten duen, ba, joko horretara jolaztea, nola baiteko, ba, ba, fondoko abesti batekin ez, eh, historian sartzen zaituen ez. Ah. <laughs> bueno, saioaren eh, namaiera, eh, komentatu behar dugu, datorren saioa, eh, izango dela piskabat bat aldiaren laburpena eta, ba, urteko berenak ez, sartuko ditugun saio horiez. Bai, bono, nik gutxi ditutze, gero hasi e, intzen ez Pokemonekin eta, bai, e, nik hartuko ditut, bat Piskat e, geien zehia egia san, e, ez naiz oso ondago gauratzen e, zenotak jarri genuen, bat Piskat, eta nik e, nere buruan jaukaratuz hiru joku, ez dira gehi egi, baina, bat Piskat e, moralde honetan, aipagarrienak e, egin zaizkidan jokuak, Betenik ez dut joan inguranti zein doalako zein horren garrantzi zu aurritzen e, urteko jokua aukeratzea hmm. baina, bueno, baina hori bakoitzak ematea gure iritzia zein da ba pizkat gehien eh eh arritu baituen joko bai. edo bueno edo ba deskubrimendua edo iritzu zaiguna eta bai bai, bai bai bai Garrion, azkenean, Baiz, zeren gainera, ba, bueno, izango ditugorreago jokuak, ba, ba bueno, bere momentuan analizein genuena, bainan e, telefonoan gelditu direnak, ez, eta jolasten jarraitu jarra ditugunak, eta azkenean, ba, bueno, oso, bai, bai, bai, bai, bai, bai, adoz nago, azkenean, ba, bai, izango dela, bueno, ez, ez du esan bezala, ba, nota ez dut gogoratzen, beremen momenten nintzen ekstel batean ba sartzen, ez, e, Baiz, bai. joku bakoitzaren nota eta bar, Baina, baina, bueno, ba, duela ezakitza, mar saio ez duela egiten, beraz, e, ne, nik egingo duen, izango da, ba, ba, e-boxen ikusi lista, bertze joko hitz egiten, zego, joko eta zitzen dugun, eta, ba, bueno, hoien artean, aukeratu. Ba, mm -hmm. Eta, ba, okay. ez amezela, Pokemon sartu ezak ez du arazorik gabe, eh? <risa> Ni bezala, baldeeldez, korezi, ez diot, notari jarri, baina ez duk Pokemoni, ez diot, ez diot, ez diot, notari jarri, eta, be, be... Ez, ez. egin daiteke, egin daiteke. Ba bueno, hau esan da. Eh eskerrikasto, eskerrikasko entzutegatik, hau izan da, hau izan da. Eh Mu Gamers podcastaren 290. saioa ez kez banago. Eta ba, hasien hasaun du moztela, ba Evergreenen azken diskorrekin uzten zaituztegu, Harless Portrait de eta bertatik ba The Orphan Testament. Ah, jo.